Miarritzeko Santa Eusenia eliza mukuru beterik jakesa beberri miarristar handiari azkenagurra, emaiteko. Enbatako sortzaile, kulturgizon amorratu eta politikari sutsua. Hala definitu dute laurogeita hamabi urterekin pausatu den militantea bertzale ezaguna. Bertan, urbileko ezgain politika eta kultur munduko ordezkari handan abildu dira. Aina marik gane, miarritzeko zerrenda bertzaleko buruak hurbiletik ezagutu zuena beberri. Egan berdu ber, berba aldatu duela niri bizi az, eta mila behaz egun, eta mekan errikoetxean, euh, errikoetseko langile zumean nintzen, eta eskatu zidan, ea, nahi duen bere laguntzailea izan. Eta zigorrak erraten duen bezala behizan nahiz ogoi uh, urtez, edo ogoi tamagurtez, bera eserpa. <laughs> Orduan, uh, bon, bizi izan ditugu uh, momentu harrik, uh, harriak, uh, bon, ez da zen beti erraz, eh? eta bazoen uh, nortasuna, eta nik ere bai uste dut, <laughs> orduan bat zuttan und basiren oyu bat zu bugleguan izan da sinese ber bi bicit bat bere onduan bizikia berratsa eta ba Agur naiz bere onduan lan egiteaz. Politikan ez kulturarloan kulturar anitzen gaiatu zen, hori xabai ez datzen dauku bantxoa etxegoen ekeko zuzendari hoiak. Anitz gauza ekagi ditu eta bere kulturari, anitz aipatua izan da biztandena zer ekagi duen eskualegian politika, politika mundua, benen ere kulturari anitz ekagi du, hemen, hemen biztandena biagitzen berian dantzari, benen ere eskual kulturari, eta anit gogoi nahi dut, lehen lehenetarik aintzindariak izan direla, adibidez ahitxelarekin, eskual kultur erakundea sortu ginuenean, berak izan dira intzindariak, eta beti-beti segitu dute, ugatz ez ugatz uhratx, eskual kultur erakundearen uh, lana, eta beti-beti sustengatu dute, eta biztandena, bi, hogen uh, bitartez, eskual kultura, eskuala eta eskual kultura ere sustengatu ditu, beraz, zene ustez, zorg handia diogu, zorg diogu, hainitz uh, uh, jakesa begiri. Eta beberri den nabarmendu nahi izan du bestalde, martxelo otamendi, berria egunkariko buruak. Ba erreferente bat, euskal herriko politikan, ezeipar euskal herrikoan bakarrik, ez? Eta gainera, belaunaldien arteko zubia intzuena, bera baino zaragoziren, e, misela begeri eta oiek eta gero atzetik etorri ziren oiekin, eta nusite, politikan oso ideak garbi zeuskana, ez? Euskana, ez? E, beti lan haintzuena enbatan, lan haintzuena baita ere, E, iperraldeko abertzala eta zuna lan zen, e, euskaraz egiten, oi egia da, baina miharriziko udaletxenea sartu zen anzen egotzi orde, miharriz gultu joan eta e, akordio bat zuten borotrarekin, eta dardun, akordio horren ondorioz euskarera imantzioten bultzada bat kastolari ere bai, miharritzen, dardun ez duen lan politea intzula eta e, erre bat, eta aia ja, badi joan Zori txarrez jaten ezaigun belaunaldi baten erreferente ondia. Atzo eta gaurko abertzale munduko pertsonaiez gain, joera politiko ezberdinetako ordezkariak ere urbildu dira, jakexabe berriri omenaldia egiteko.